Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh الله وبركاته الى حضره النبي محمد بن صفار رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الى ارواح واجهه وزريته وللاره المسلمين المسعد شيء لله لا هم الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان يا كنا عبده يا كنا استعينه إله شراظ الله شراظ الذين عليهم غير مغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله نحمله ونستعينه ونستهريه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضنه فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم قصني وسلم مبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحشال إلى يوم الدين أما بعد مسلمين مسلمات إن رحمة الله الحمد لله باريسام سما كتاب Rakamkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan izin Allah Dengan taufik dan hidayahnya Tempat sama-sama kita meneruskan Mestiqamah Dengan agama Allah Dan meneruskan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mula-mulaan Segala amal kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai amal yang saleh. Dan melamaran mudah segala munajat kita, doa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapat keberkatan, insyaAllah Allah dan rahmat Allah dunia dan akhirat kita sudah tentulah tidak mahu menjadi seorang hamba Allah yang disebut Hamba yang muflis, muflis uh, di dunia dan muflis di akhirat. Uh, kalau muflis di dunia ni kita faham, tapi uh, muflis di akhirat itu uh, dibimbangi. Kalau kalau dah sampai ke akhirat, berada di penama syar uh, memerlukan. <coughs> Um, pertimbangan amal daripada Allah SWT tiba-tiba kita diisytiharkan um, muflis ah, ini yang amat um, merugikan kita eh, merugikan kita artinya orang yang ketandusan ataupun tiada bekalan yang dibawa ke akhirat <coughs> dan uh, kita yang beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kita jangan sekali-kali leka leka dengan um, amalan yang kita lakukan seolah-olahnya amalan yang kita buat itu secara mutlaknya akan menentukan eh, kedudukan kita eh, di akhirat Tanpa pergantungan uh, kepada Rahmat Allah SWT. Uh, uh, Jadi kita mengharapkan yang sebenarnya kita mengharapkan apa? Mengharapkan uh, Rahmat Allah SWT. Maksudnya jangan kita melihat banyaknya amal kita itu. Maka kita bersenang-senang. Uh, kita rasa aman. Kita rasa selesa dengan amalan kita uh, dan kita yakin bahawa kita lah uh, calon syurga. Uh, uh, jangan kita rasa aman dengan amalan kita. Sebaiknya ialah orang yang uh, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semakin banyak amalnya uh, semakin dia merasa bimbang dan khawatir uh, begitu. Yeah? Hmm. Kalau kita beramal kita sama okey lah ni okey lah ni okey lah ni itu sebenarnya tidak okey. Yeah? Tak okey lagi. Nah, dia orang yang beriman dan dia makin banyak dia beramal makin dia rasa Uh, khuati, rasa bimbang, eh rasa asy bimbang Allah terima atau pun tidak. Uh, amalan itu. Yeah? Ha, itu. Uh, jadi kalau kita selesa saja makin sehari makin kurang amal kita. Nah, uh, kalau dah rasa banyak beramal itu, makin sehari makin kurang kualiti amal gitu. Uh, tapi kalau semakin banyak kita beramal, semakin kita mengkritik, diri kita semakin kita rasa bimbang, khawatir. Allah Taala tuhiman ataupun amalan maka sudah tentulah kita akan terus uh, pertingkatkan uh, kuantitinya dan kualitinya. Uh, jangan memade, tidak uh, sebaik itu dia tidak akan rasa uh, sombong ataupun takabur dengan banyaknya amal dia banyaknya amal dia <coughs> kita cuba lihat ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah eh, radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalan لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لا استهموا عليه ولو يعلمون ما في التهجير لا استمقوا إليه ولا يعلمون ما في اعضامته والصبح اتاه وهما ولو حبوا او كما قال المتفق عليه دهني diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seandainya orang ramai mengetahui lawi alamun nas seandainya orang ramai mengetahui betapa besarnya pahala eh, pahala azan dan menepati saf pertama eh, ni masa solat berjamaah eh, kalau manusia tahu kalaulah manusia tahu eh, betapa besarnya pahala Azan ya, Betapa besarnya uh, Pahala uh, Berjamaah Lebih-lebih lagi nudisaf. Pertama Kemudian mereka tidak menemu jalan Untuk memperolehinya Melainkan dengan membuat undi Atau giliran Dan secara mereka akan berbuat demikian Dan seandainya mereka mengetahui Betapa besarnya pahala bersegera pergi ke masjid e, Bersegera pergi ke masjid Untuk melakukan solat berjamaah Menasjaya mereka akan berlumba-lumba e, Untuk mendapatkannya Demikian pula seandainya mereka mengetahui Betapa besarnya pahala sembahyang insya' dan subuh Dengan berjamaah Nesjaya mereka akan datang untuk menghadirinya Sekalipun mereka terpaksa berjalan merangkak-rangkak <tuh> Ada beberapa perkara Pesanan Yang amat penting untuk orang yang ingin mempertingkatkan Bukan tak beramal Orang yang tak beramal, kita akan beri perhatian. Kita akan beri perhatian. Orang dah beramal, tapi nak mempertingkatkan amalan. Dia. <coughs> nak mempertingkatkan amalan. Dia. iaitu tentang eh, disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kelebihan eh, hematnya, eh, besarnya eh pahala pahala yang akan dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala eh iaitu apa eh kata Rasulullah besarnya pahala azan itu eh, azan ya eh, an nidah ni kita an nidah eh. eh, azan ini kalau zaman Rasulullah terkenal Terkenal muazin itu muazin ini itu Yang dipilih oleh Rasulullah SAW Dia ada dua orang Satu yang terkenal ialah eh, Bilal uh, Bilal yeah, Bilal Sampai sekarang dia orang nama guna, guna Guna nama dia Bilal Bilal oh, Tukan Azam itu Muazzin uh, Kerja kau dia orang uh, azan tu tukang, tukang azan ni cukup besar. Hmm. berapa minit dia azan dah. Ya? 5 minit dah. Ya? 5 minit dah. 10. Kalau lagu panjang tu 10. Ah ataupun 7 uh, uh, lah. 7 minit. Uh, dia mari azan tu 7 minit ya. Tapi nak keluar daripada rumah, nak siam, nak sudah tentu nak berlutut dahulu, eh, oh, nak nak tendang sana tendang sini dulu kan, eh, exercise dulu, nak ambil suara dan sebagainya, mau sejam juga, ha? uh, mau sejam juga, eh, boleh dikatakan dia mesti awal lah. Ha? Nah, eh, dimasih awal katilah nanti suara tak mau keluar. Nee, eh, pagi ni suara tak mau keluar. Nee, eh, dia kena awal bagi tes suara dan sebagainya. Eh. Eh. Jadi orang kata melaungkan azan artinya sudah tentulah memerlukan kepada suara. Nah, eh, suara. Tapi sekarang ni. Eh, Uh, apa nama ni Untuk menguatkan suara volume dia tu uh, Dah ada alat lah uh, Dengan mikrofon dan sebagainya Tapi dulu tak adalah Benda tu semua original lah uh, Tak ada PST term apa semua tu uh, Tapi orang boleh dengar lah. Orang boleh dengar tu dalam uh, waktu subuh kesunyian subuh tu boleh dengar Seruan azan ni tu dan uh, surah nazan itu kalimah-kalimah yang dipilih ya yeah? dipilih. Uh, jadi tak tak anulah tak mau nak nak, nak panjangkan bagaimana kalimah-kalimah azan itu dipilih dan menyebarkan proses juga ya yeah? menyebarkan apa nama ni eh uh, daripada eh uh, Uh, Rasulullah SAW Bila ya, sahabat uh, Bermimpi dan memilih Kalimah-kalimah uh, yang sampai sekarang ini Kalimah-kalimah uh, yang sampai sekarang ini Tak berubah uh, Itulah yang di restui Yang dipilih oleh Rasulullah Yang jadi sunnah uh, Rasulullah SAW memilih Kalimah-kalimah uh, itu memilih, Allahu Akbar Allahu Akbar uh, dari itu. Jadi tak payah kita nak uh, Cari kalimah lain, eh? Eh, kerana itulah yang di, sudah diwartakan eh, pemahamnya, begitu. Eh, supaya itu kalimah yang dipilih untuk azan seruan azan itu. Dan orang yang menyuruh azan ini memang eh, disebut <coughs> disebut-sebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang eh, diberi eh, penamaan ini. Ganjaran uh, yang hebat InsyaAllah subhanahu wa ta'ala Ketika azan uh, Sebab itu uh, Kalau boleh uh, Azan ini orang berebut <laughs> Berebut nak azan uh, Tapi biar betul lah Biar betullah Jangan main rebut saja Rebut mikrofon dengan Tok Bilal Kalau payah juga Selain daripada azan itu banyak lagi perkara-perkara yang lain Yang boleh kita jadikan sebagai amal Ataupun uh, sukarela kita Amal sukarela kita yeah? uh, Beri kepada yang betul-betul uh, uh, mampu untuk azan lah. yeah. Tapi yang nak dicetirkan di sini maknanya uh, Besar kurnian Allah Subhanahu Wa Taala kerana ini seruan Seruan Uh, untuk membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala An-nida' itu okay? An-nida' itu azan Yang kedua disebut oleh Rasulullah SAW As-saf awal As-saf uh, awal <coughs> um, Kalau orang tahu uh, Hebatnya as-saf yang awal ini Ya, Saf awal sedang turah orang akan kemurid kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau tidak menemui jalan untuk memperolehinya, melainkan dengan ya, membuat undi atau giliran, nescaya ya, mereka akan berbuat demikian. Nak pergi uh, soft awal ni. Tapi sekarang kita tak tak, tak berobot lah sebab surau-nya besar, uh, masjidnya besar dan cuma orang ni kurang besar lah. Uh, ni tak tak perlu berobot. Kadang-kadang soft yang pertama tu uh, sampai kalau masjid yang besar ni soft yang pertama sampai 200-250 uh, orang. Uh, sekarang ni masjid besar-besar. Jadi, kalau kita nak sebab tu kadang-kadang uh, orang yang nak buat masjid ni dia kena ada maklumat itu. Nah, uh, dia kena ada maklumat itu. Nak buat masjid ni nak bagi orang ramai duduk di shaf yang pertama. Uh, kita shaf yang pertama tu shaf yang yang paling abadal jadi ini mana sahaja tentulah dia Memanjang ke kiri dan ke kanan, maknanya, maknanya saiznya lebar lah, ya. Yeah? Ha, bukan memanjang ke belakang. Ha, dia lebih lebar kiri dan kanan. Itu maknanya menggambarkan uh, kita tahu yeah? kerukan uh, berjamaah itu di mana yang lebih utama, ya. Yeah? Kalau kita memanjang ke belakang, jadi selalu yang pertama itu tak tak tak ramai tak ramai lah. Kalau kita, itu bergantung kepada uh, Saiz tapak dan sebagainya lah. Tapi kalau kita diberi uh, peluang untuk uh, mereka bentuk uh, apa nama ni uh, surau ker ataupun uh, masjid, maka surau itu kita mesti memilih. Uh, memilih saiz ataupun kerukan tapak ataupun tanah itu yang um, melebar kiri dan kanan panjang melebar begitu, bukannya ke belakang uh, bukannya ke belakang uh, kerana kita nak soff yang yang pertama itu uh, as-soff awal uh, soff awal itu yang kita nak, nak, nak rebut jadi <tuh> Dalam hadis uh, lain, hadis uh, al Inna Allaha wa malaikatahu yussalluna alasufu fil muqaddama. Ehm. Ehm, sesungguhnya Allah dan para malaikat ehm, ehm, berselawat. Deh? Apa nama ni? Mereka yang ehm, memberi rahmat ehm, kepada. Uh, siapa yang uh, duduk di soft yang pertama? Uh, bukan mana yang kedua tu tak ada apa-apa. Uh, itu uh, bila kita bincang pasal berjamaah maka keseluruhan uh, makin semakin ramai uh, jamaah itu makin semakin besarlah ini punya pahala ni. Uh, Kamu mana boleh sebut soft yang pertama saja. Muny yang kedua tak ada apa, yang ketiga tak ada apa, dah eh, semuanya akan berganjaran oleh Allah subhanahu wa taala. Cuma yang afdal saja, eh disebut di sini. Maknanya supaya kita melihat keutamaan sahab itu dan supaya kita tidak tolak menolaklah untuk pergi eh, ke sahab yang pertama. Jadi yang disebut oleh Rasulullah SAW itu maknanya. Ya, kalau kita tahu hebatnya itu maka sesentulah kalau terpaksa mengundi pun kita akan mengundilah untuk mendapat uh, sah pertama itu <coughs> uh, sah pertama itu uh, itu yang um, dalam apa nama namanya hadis yang kita bacakan itu dan itu yang kedua itu yang kedua itu sah pertama uh, disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian em <coughs> um, Yang ketiganya, seandainya mereka mengetahui eh, betapa besarnya pahala bersegera pergi ke masjid untuk melakukan eh, solat berjama'ah maksudnya mereka akan berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Eh, kalau dia tahu pahala berjama'ah eh, itu orang akan eh, berlomba-lomba. Eh, ini perkataan apa-apa ini? Lestabakwa ilai, hmm? <coughs> bener uh, ada tak suasana itu uh, dalam uh, sua, uh, dalam uh, negara kita ataupun di mana mana sahaja um, ada tak uh, suasana ibadah, suasana berlumba ibadah uh, berlumba-lumba, mana berlumba-lumba? Tunjuk ke tempat uh, Macam masjid ataupun surau Ataupun uh, tempat apa saja yang Yang sempat disediakan Untuk berjamaah tu uh, Suasanya Ibadah Berlumur-lumur untuk ibadah Kepada Allah SWT kalau, kalau kita Mekah itu memanglah Ya yeah, Uh, suasana di uh, Masjidil Haram ke uh, Masjid Nabawi, ke Itu semua ramai uh, orang luar lah Orang luar daripada uh, Orang tempatan uh, Kalau dekat, dekat nak nak pukul, pukul 3 pagi tu Sudah jam lah Jalan kaki ya, Untuk Untuk ke Masjidil Haram tu uh, Suasana itu Suasana macam itu Berlomba-lomba ke tempat ibadat Berlomba-lomba untuk rebut um, <coughs> Tempat di masjid berjamaah Itu ada tak Di um, tempat lain Tempat lain uh, Selain pada Mekah uh, Saya pun tak tahu macam mana Sana tu apa semangat dia uh, Apa semangat dia yang berlomba-lomba Boleh tinggalkan Uh, bilik hotelnya boleh tinggalkan uh, dia lah. Apa sahaja untuk uh, sebelum seruan azan itu, dia lah pasti dia mesti boleh berjamah di situ. Uh, dia dah dahulah kalau lambat ini memang kat luar lah. Hmm, kat luar lah. Suasana. Eh, saya beta tahu macam mana nak nak wujudkan suasana itu suasana ramai dan orang berlumba ya hari jumaat pun orang tak berlumba hari jumaat pun tak berlumba tak ada tak ada ialah perkataan berlumba tu fahamlah ya, guna perkataan itu ha? hari jumaat pun orang, ada berlumba tak hari jumaat ada dak berlumba untuk pergi sembahyang jumaat Lagi lima minit pukul satu setengah Kelam kabut cari parking apa semua Kelam kabut nak bayar makan tepi tu minum kelam kabut apa semua Sekejap lagi kadang-kadang orang azan tu baru, baru panggil Tokir <tokil> dia nak nak bayar apa semua kan ha? Itu bukan bermula kan Itu bukan bermula Ah, uh, Itu bukan berlima Humpul-humpul uh, pada awal uh, Daripada pagi dah ada dah uh, Kalau kampung saya dulu Pukul 10 pagi Pukul 10 pagi itu orang dah mula datang uh, Kenapa? Karena nak dengar um, Ceramah Tazkirah hari Jumaat Orang mengajar sebelum Sebelum semai Jumaat Sebelum semai Jumaat Tu guru jauh datang. Kat kampung tak ada tu guru. Ha, lain Kual Kuala Lumpur ni ramai tu guru. Ramai. Eh, ramai. Ha, Kuala Lumpur ni ramai, betul. Kuala Lumpur ramai. Ramai. Okay. Uh, sebab banyak institusi, sekolah banyak, uh, universiti banyak. Uh, apa lagi jabatan-jabatan uh, apa ni yang berkait dengan agama eh? kemahiran uh, Islam tu banyak, jadi banyaklah tenaga dia eh? kalau kampung tak tak ada eh, ada guru yang mengajar kat sekolah kebangsaan, ustaz yang mengajar kat sekolah kebangsaan ataupun sekolah menengah yang dalam kampung itu pun tak berani nak turun tak berani nak turun ke? Dia kata, aku mengajar budak Nah <laughs> Saya berani mengajar budak je. Alik Batam boleh lah. Tapi orang tua ni, orang tua ni dah serban di masalah pada aku pula. <laughs> Duduk dekat kita pun. Jadi kita pula tak betul pula. Jadi tadi ada. Terpaksa panggil yang luar. Yang luar. Haa. Kalau guru kampung selalu dia berjalan kaki berjalan kaki nak masuk kampung 2km ha, Kalau sempat naik motor, naik motor orang tumpangkan dan sebagainya Tapi nak cerita Orang masa itu orang akan berlomba ke masjid lebih awal Pukul 10 pagi ha, Jauhlah lebih awal itu Maknanya, Kenapa? Karena dia akan mendengar Eh, tazkirah, baca kitab eh, dunia sebagainya itu, hari Jumaat tu memang eh, orang tak kerja hari Jumaat orang tak pergi motong ketah orang tidak pergi ke laut eh, tangkap ikan orang tak akan pergi masuk eh, kilang eh? kalau hari Jumaat tu orang pergi kerja itu satu keaiban orang tak pergi dan eh, Ya? Ya, hari Jumaat Sebab apa hari Jumaat itu hari Orang Islam Hari Hari orang Islam Beribadat Hari Jumaat ni dia, dia tak akan pergi kerja Hari Sabtu Hari Sabtu itu hari orang eh, Yahudi Orang Yahudi yang kita cuti Hari ni orang, orang Yahudi punya hari Ahad, hari Kristian eh, <tik> nah, uh, sepatutnya kita cuti Jumaat ya, senang nak pergi awal uh, uh, tapi oleh kerana kita punya mentaliti kita tu, kalau cuti hari Jumaat susah nak pergi piknik susah nak pergi uh, uh, nak nak pergi apa nama tu Uh, nak pergi uru yam susah hari jumaat kalau cuti hari jumaat ya tu ha duduk sejam sembunyi sembahyang jumaat pula susah uh, baik hari Sabtu cuti kita tak kisah <laughs> hari itu hari itu <coughs> eh baik jadi uh, perlombaan itu uh, makna perlombaan uh, itu ni orang kalau boleh nak segera uh, nak segera nak cepat nak dulu sampai ke uh, masjid masjid Uh, ataupun uh, surau tak kiralah uh, uh, dan kalau boleh dia dekat sembahyang dia nak saf yang pertama pertama. Ah uh, kata Rasulullah uh, itu sampai ke tahap kalau uh, dia terpaksa mengundi dia dia mengundilah dia nak yang saf yang pertama tu. Uh, besar dia punya em um, pahala bersegera, uh, segera ber, ber apa nama ni, ke masjid uh, menyahut seruan azan dan sebagainya itu <tuh> eh, untuk kita jangan eh, apa tu ya eh, mengambil peluang macam-macam. Kalau kita pergi segera ke masjid <tuh> kita akan berpeluang macam-macam. Terutamanya eh, lama berada di dalam masjid untuk antikaf, antikaf eh, walaupun antikaf ini eh, sekejap pun boleh. Eh, Niat antikaf duduk semenit dua, lepas tu okey lah. Keluarlah kan. Itu ke antikaf juga lah. Tapi orang ahlul ibadah ni bila disebut antikaf ya, lah, dia duduk sekurang-kurangnya dia sempat berzikir dalam uh, masjid. Uh, berzikir dalam masjid. Dan, uh, itu untuk antikaf lah, tu. Uh, supaya dia banyak uh, bagi masa uh, dalam Masjid untuk uh, Zikrullah uh, Itu kerja orang-orang yang Memang uh, uh, Mengutamakan uh, Ibadah kepada Allah SWT <coughs> uh, Jadi berjamaah, solat berjamaah itu uh, Kalau hadis-hadis uh, yang lain ni Dia dia sebutlah Dia sebutlah Apa nama uh, 27 Kebajikan, eh, kita melakukan solat berjamaah 27 kali ganda, eh, itu eh, lebih daripada satu lah. Eh, itu angka-angka itu eh, jangan kita tengok angka-angka itu, angka itu memang memang disebut, eh, memang disebut oleh Rasulullah SAW. Tapi yang paling penting Kepada kita ialah bila kita berjamaah itu, eh, bila kita berada dalam jamaah ahliun ibadah. Maknanya kita di dunia ini itu pun sudah berada dalam kelompok kelompok <coughs> hamba Allah yang soleh. Di dunia ini kita sudah berada dalam kumpulan ataupun kelompok orang ahliun ibadah ataupun hamba-hamba Allah yang mengutamakan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Nah. Jadi tidak hairan kalau di akhirat nanti hebatnya, hebatnya sampai ke akhirat kita minta supaya kita diletak dalam kumpulan ataupun jamaah hamba-hamba Allah yang dianggap hamba-hamba yang salih wa'al-hikna bis salihin hampunkanlah kami ya Allah dalam kumpulan orang-orang yang salih orang yang salih jadi ya? orang salih syuhadat salihin gulungan para anbiya mursalin, ya, kita dalam kumpulan itu, kita bukan Nabi, kita bukan Rasul tapi kalau kita ada beri peluang untuk duduk dalam jamaah itu, oh, yeah. kita ni bukan kita kata kita ni bukan bukan ahli diplomatik. Uh, kita bu bukan uh, ahli diplomatik, bukan uh, menteri kita bukan uh, uh, ketua negara. Tapi kita nak pergi keluar negara ni kita dah kita diizinkan duduk dalam kumpulan orang-orang yang VIP yang kita kata eh? Eh, jadi apa kita punya istimewa dia? kita kan biasa je eh? eh, orang tak ada apa-apa tapi dia ikut dalam satu kumpulan ataupun rombongan VIP untuk keluar negara jadi eh? Jadi, kita boleh gambarkan apa keistimewaan kita. Kalau di akhirat, kita diberi peluang duduk dalam kumpulan orang-orang yang salih. Kumpulan orang-orang yang salih. Kumpulan eh, para nabi, rasul, eh, orang yang mati syahid dan sebagainya orang yang berhebat. Golongan Al-Abror, golongan Mutaqun, golongan eh, Muflihun. Itu pun mananya walaupun mungkin amalan kita tak seberapa kan? ha. amalan kita tak seberapa tapi peluang kita dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala diberi peluang untuk kita bersama mereka ertinya saudara-saudari kita akan dilayan sama seperti seperti mereka Uh, Doa yang um, dalam Quran itu yang selalu disebut uh, supaya watawafna min muslimin walhakna bi al salihin matikan kami um, uh, dengan Islam, matikan kami dalam keadaan uh, beragama Islam dan himpunkan kami bersama orang-orang yang soleh. Haa, soleh Itu cerita kepentingan itu di akhirat Tapi nak dapat itu Secara logiknya Kalaulah kita tak Tak ada, tak pernah berhimpun di dunia ni Kita tak pernah berhimpun di dunia ni bersama dengan ahli ibadah Nah ya. Mana kita tahu dia ahli ibadah? Ya? Mana kita nak cari ahli ibadah? Kadang-kadang dia tersembunyi je. Ya? Apa payah dia? Pergi masjid, pergi suruh. Semua orang nak ibadat dah tu. Ya? Semua nak ibadat dah. Hmm jemaah ke subuh ke uh, maghrib ke aisyah ke lagi besar lagi besar jemaah itu lagi besarlah dia punya pahala dia kalau kita tak pernah berhimpun bersama dengan ahli ibadah agak-agak boleh dapat ke Uh, nak bersama dengan ahlul ibadah uh, para nabi para rasul sharih syuhada uh, para wali di pada masyarakat ataupun di ter, perhimpunan uh, agung uh, ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala rabbul jalini Uh, itu wallahu Wallahu'alam Tapi pada saya uh, Kalau dunia tak dapat Macam mana akhirat nak dapat uh, Kalau dunia tak biasa kan Macam mana akhirat Boleh <tuh> dapat uh, Berada menyusup masuk Begitu uh, Bukan <tuh> akhirat itu mengikut kandak kita je Aku nak duduk dengan Nabi ni uh, Sedangkan Allah SWT kata Tajilul Amin Haa uh, malahnya orang peniaga-peniaga peniaga-peniaga ataupun businessman yang jujur yang tinggi etika dan sebagainya akhlaknya bagus kerja bagus dia akan bersama dengan aku kata Rasulullah sallallahu wa alaihi wasallam apa makna apa maknanya businessman Pedagang ataupun saudagar-saudagar yang bagus yang jujur itu apa mana pengurus yang jujur, yang bagus nah, artinya peniaga-peniaga yang uh, mengutamakan Islam uh, dia tidak akan tinggalkan kewajiban-kewajiban terhadap Islam walaupun dia dalam masa yang sama dia mengejar keuntungan dunia tak, uh, nak nak tak nak kejar dunia saya se sehingga tak tunaikan salat berjamaah yeah, dan sebagainya. Jadi uh, sekali lagi saya ulang apa yang ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perlu diambil perhatian bahawa yang pertama sekali belum ada lagi suasana suasana berlimpah Uh, suasana berlumbu dalam karya kita ataupun dalam, suasana berlumbu berhimpun berjamaah uh, berjamaah tu uh, kalau berlumbu berhimpun ber huh, bermain bola adalah uh, berlain tu adalah uh, yang petang tadi dekat rumah saya tu ada ada satu perhimpunan Perhimpunan lah. uh, Ustaz, Ustaz Azhar uh, eh? Ada, ya? Ada orang sini pergi kot <tuh>, Ustaz Azhar uh, Edrun, oh, Penuh Tutup jalan <tuh>, uh, Saya nak keluar sana pun bagi Ikut jalan belakang <tuh, <tuh, Tutup uh, Berlumur Berhimpun Berlumur uh, untuk apa? Untuk mencari kereta Allah Subhanahu SWT ha, Itu tengoklah Berhimpun untuk apa? Berhimpun untuk apa? Untuk solat, untuk kiamulail Untuk eh, uh, Apa nama Tempat-tempat pengajian Ilmu dan sebagainya Tidak tak? <coughs> Ini berlumah lah uh, Tak macam mana nak, nak wujudkan tu Saya pun pegang masjid Saya pun saya pun tadi masjid mengurus masjid masjid masih masih memikirkan apa formula dia nak menarik supaya orang berani datang bukan kalau terpaksa merangkak dia akan datang merangkak macam mana kita nak tarik nak tarik supaya orang Islam ini memberi keutamaan kepada apa sahaja perhimpunan di masjid-masjid eh? ataupun di eh, tempat yang lain daripada masjid untuk ibadat kepada Allah Subhanahuwataala. Saya ingin disebut eh, juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masalah sembahyang isya, sembahyang subuh berjamaah. Eh, sembahyang fardu anshaa. Uh, Sembayang subuh Berjamaah Ini dua waktu yang agak um, uh, Payah uh. Uh, uh, Saya pengala pengalaman jaga masjid ni uh, Dua waktu ni payah Payah uh, Payah Satu payah nak mengatur oh, Nak mengatur Imam dan bilal bertugas insya uh, subuh maghrib ni maghrib pun maghrib uh, maghrib insya subuh ni adalah waktu di luar waktu di luar waktu Berkerja bekerja 8 jam ni Ah, uh, ini yang saya sebablah. Yeah. Uh, kita kalau kerja-kerja lain di office pulang malam Pergi begini uh, uh, uh, uh, ada pasca, uh, pasca pukul 7.30 setengah, ataupun pukul apa, mula pas nanti petang pukul 5.30 setengah pasca balik, balik okey habis. Uh, tapi yang mengambil tugas, kewajipan sebagai pegawai masjid. Bilal, imam ni dia tugas dia satu eh, dia mesti juga hadir wajib bertugas melaksanakan tugas dia dalam tempoh eh, waktu yang ditentukan di pentadbirannya dan juga dia mesti laksanakan tugasnya sebagai imam ataupun Bilal, ikut waktu solat itu nah, saya kata, maghrib insya'ah Sumbuh Ini Memang Payah Payah ini. Kecuali Kecuali mereka yang betul-betul Nampak Bahawa dia berada dalam keadaan suasana yang amat istimewa Istimewa Dia akan ambil peluang itu Eh, waktu isyak Walaupun berat eh, Waktu subuh Walaupun berat eh, Tapi oleh kerana Fadilan Waktu isyak dan subuh Berjamaah itu Besar Rizal Allah SWT Tak kira Bukan Bukan ini Bukan tugas aku hari eh, isya, ini Isyak ni bukan tugas aku hari ini Tak apa aku pergi juga Sebab tak jadi imam, tak jadi bilal aku jadi makmum jadi makmum dia makmum eh, itu yang fahamlah. lah jadi eh, tak kira setiap waktu dia akan ada lah kecuali dia tak ada kat situ lah kalau macam itu eh. jadi Rasulullah sebut eh, orang yang berjamaah waktu Aisyah eh, tak kira lah. Tapi itu baru kepada tempat yang yang khusus masjid. Solo kalau bukan berjamaah di rumah masing-masing. Eh, sebab berjamaah di rumah ni tak berlaku eh, pada rasulullah kan. Tak berlaku pada lah rasulullah berjamaah di rumah di masjid. Kalau nabi itu dia berjamaah di masjid. Oh hanya berjamaah waktu aisha, tu tamunya dan subuh aisha ni dia punya pahala besar daripada waktu-waktu yang lain. Waktu-waktu eh, yang lain itu mudahlah. Eh, eh, mudahlah Zahurnya, Asahnya Mudahlah dan Asah Tapi Aisyah eh, Waktu Aisyah ni sukar eh, Dia dah nak pergi ke malam agak larut sikit <coughs> Maka siapa yang berjamaah waktu Aisyah Seolah-olahnya kata Rasulullah Pahalanya eh, Dia apa nama ni eh, Mengejakan solat malam Separuh malam, separuh malam, deh separuh malam, separuh malam tu beberapa uh, jam tu separuh malam tu, ya, ya. Daripada pukul tujuh setengah uh, sampai sebelum subuh ni kata pukul lima. Nah, bagi dua separuh, separuh hai. bagi dua, Ya Semayang insya berjamaah ha, Pahala dia Soalnya dia semayang separuh Dia tak kiamul lain pun separuh Sebab tu dia niat Orang yang apa nama ni eh, Orang yang bagus tu dia dia niat Siap-siap ha, Nak kiamul lain Sekurang-kurangnya dia niat untuk <coughs> Semayang berjamah, silap semayang berjamah Insya dia akan niat pula semayang Fardu subuh berjamah, semayang subuh berjamah, Pahalanya sepanjang malam. Eh, Soalannya dia solat um, malam itu sepanjang malam, lah. sepanjang malam subuh oh, lagi besar lah, lagi besar. Jadi sukunya uh, kita yang barangkali kurang tak apa kuat lah, tak apa kuat lah. kuat juga terkurang kuat lah. Sekurang-kurangnya lepas Insya' Allah ini kita dah niat Dan nak berjamaah subuh uh, Kita dah ada niat untuk Subuh berjamaah itu kurang se Sekurang-kurangnya uh, Bagi orang yang um, Hebat itu memang Dia malam ini dia kurang tidur kan Dia kurang tidur uh, Dia akan terus bersambung uh, dia, Ataupun uh, tidur, lepas tu dibangun bangun terus berjagalah terus berjagalah itu uh, uh, orang yang hebat tapi kita nak nak cerita ni uh, orang yang macam kita ni macam kita kata anak-anak yang di, uh, dipujuk dengan gula-gula <tuh> uh, kita peringkat kita ni bukan peringkat orang yang hebat lah orang yang saya bandingkan dengan macam anak-anak yang masih uh, Di peringkat tarikat Yang masih uh, perlu kepada pujukan Dengan gula-gula dan kek dan sebagainya ha. uh, Kalau begini aku bagi gula-gula sebiji yeah. Buat ni aku bagi apple sebiji Buat ni aku bagi buah pisang Bagi ni aku bagi uh, Mainan dan sebagainya Jadi aduh. Tapi uh, Subhanallah uh, Orang yang dah orang kata tak nampak benda-benda itu semua ya? dia tak perlu sebut kepadanya berapa pahalanya apa fadilat itu fadilat ini dan sebagainya dia tak perlu sebut itu tapi dalam dirinya sudah uh, tertanam uh, untuk sentiasa uh, apa nama ni subhanahuwataala dengan amalan-amalan ta'budiyah Uh, dengan amalan-amalan Amalan-amalan <coughs> uh, Ini sebut ibadah yang khusus ya, Itu Eh, Terutamanya Amal yang utama itu adalah salat uh, Salat itu Jadi kalau sampai ke tahap cinta itu eh, Kepada ibadat Dia, dia tak ada khaiji lah Dia tak ada tanya dah Apa fadilatnya hmm. hmm. Tapi tak salah Haa kerana disebut oleh Rasulullah SAW itu Mereka tak salah kalau eh, Kita mengharapkan eh, Pahala daripada Allah Subhanahu eh, wa ta'ala tidak, tidak ada masalah eh, Kenapa kau pergi masjid Nak pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak ada masalah eh, Nak pahala ke eh, nak, eh, nak nak ibadat eh, Tak apa Nak pahala sebab kita ada iman, kita mengharap pahala daripada Allah Subhanahuwataala. Ia yang tak betul. Nak pembalasan dari manusia ataupun nak sesuatu eh, ganjaran daripada makhluk. Ha, itu yang tak betul. Tapi kalau kita eh, mengharapkan pahala uh, sikit tanya pahala. Eh? Sikit tanya pahala. Kita tak boleh, tak boleh nak itu uh, ada pahala tak. <tuh> kau ni sikit tanya pahala nak tu tanya pahala iyalah Nah lebih baik tanya pahala daripada tanya daripada tanya komisyen <laughs> nah, ini datang masjid ni ada komisyen apa-apa uh, makan ada tak uh, ada ni tak ada ada mori tak ada tu tak tak nah, tanya pahala tak apa <laughs> walaupun orang lagi atas tidak kira lah orang lagi atas tu kalau tanya, tanya pahala ni ikhlas tak berapa penuh lah tak apa lah ha? tak penuh pun tak apa tapi dia izin dikatakan pahala tu daripada Allah daripada Allah imbat dat tu kepada Allah pahala daripada Allah, daripada Allah. Nah, yang kita tak mahu tu tanya benda lain daripada orang lain daripada orang lain Nah ya? baca ni suruh baca Quran ni Tujuh minit ni ada apa-apa nah ada apa-apa ada apa-apa ada apa, -apa. ada ke apa-apa bot botot ngan ke apa ada lah <laughs> ada lah nah, nah. nah itu yang yang tak sedap tu betul nah, tapi kalau ada ni ada pahala tak lah. nah, bila kita tanya ada pahala kita akan buat eh, mengikut cara nak pahala lah. nak pahala bukan nak duit nak pahala betul-betul eh, eh, buat kerja itu betul-betul kenapa? kerana nak pahala selain daripada upah kita nak pahala maka kita akan buat caranya itu kerana nak pahala eh, jadi tu ok tak ada masalah itu ok eh. Tuhu orang yang tinggi dia langsung dia tak dia tak cerita pasal pahala tu dia tak bukan kerana pahala aku semayang ni bukan kerana pahala kerana apa kerana Allah ya, ya. Woy, lain pula tu kerana Allah kerana apa kerana hub, kerana cinta kepada Allah ha? subhanahu wa ta'ala kerana apa kerana takut kepada Allah ha? subhanahu wa ta'ala dia bukan kerana nak Pahala Pahala tak boleh Boleh uh, Tapi kurang sikit uh, Kurang sikit Kita cerita ni Nak Mempertingkatkan Tapi sekurang-kurangnya uh, Kita ingat ah, ni pahala uh, Fadilat Sebab itu ada Orang suka baca Kitab-kitab Fadail Fadail Amal uh, Itu bagus Kitab uh, Fadilat Amal Buat ni Dapat ni Buat ni Buat ni Haa uh, Zikir ni buat apa? I punya tu zikir ni buat buat apa? apa zikir sebagainya itu. biar uh, ya kita kenapa zaman sekarang zaman uh, waktu hidup dunia ini kita berlumba-lumba untuk merebut ataupun um, mengumpul point ni point uh, kumpul point ni. Nya yeah? uh, macam MLM buat tu. Eh? Kumpul point itu Nak, nak closing itu dia, dia, dia tengok berapa dapat eh. ha, Jadi kita pun nak nak kumpul Nak kumpul pahala Agak-agak Agak-agak boleh Boleh tahu ke tidak ha, Dia punya Berapa banyak amal kita ha, Dan naklah kita merasai Sentiasa kurang lah. Sentiasa kurang Kalau kita rasa lebih Itu, itu, itu tak Uh, susah sikit uh, Kalau kita kira Hitung amal kita Sentiasa merasihi kurang uh, Kurang uh, Itu petanda baik uh, Petanda kita akan Maju lagi dalam uh, Cara itu Untuk mengambilkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Hmm <coughs> Jika kita nak uh, cari hadis-hadis tu banyak hadis-hadis yang uh, pun menjelaskan uh, tentang kelebihan-kelebihan apa yang disebut, uh, tapi cuma uh, tuan, tuan balik uh, fikir balik, nah uh, fikir balik uh, tentang yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini uh, kenapa uh, ni Rasulullah ni uh, kita mesti uh, gambarkan Rasulnya orang yang Paling hebat dan paling bijak. Nah, eh, paling hebat dan paling bijak. Kenapa dia menonjolkan benda ini? Nah, eh, menonjolkannya eh, kepada kita tu. Iaitu tentang apa nama? Eh, yang pertama disebut tentang eh, azan. Eh, azan itu. Eh, disebut azan sekarang ni. Azan sekarang ni eh, kemungkinan tempat -tempat, ada tempat-tempat yang bermasalah. Uh, tak apa saya serah pada tuan-tuan fikirkan uh, Fikir balik apa yang uh, hadis itu Balikkan fikir balik apa Masalahnya Azan itu Hebat azan itu Orang yang melakukan azan pun hebat Orang yang menyahut seruan azan pun hebat Tapi dalam pada itu zaman sekarang ada masalah pula uh, Ada masalah pula bila dengar azan itu Maksudnya okay? orang Islam ke orang tak Islam ke? Uh, kalau 5 6 tahun dulu yang saya tahu orang yang bukan Islam bermasalah dengan azan. Dengan azan. Ya. Eh? <tuh> uh, Kuasa sangatlah Tuhan encik Haji dan sebagainya. Uh, lepas pada tu orang Islam pula bermasalah. <tuh> orang ber orang Islam pula bermasalah. Ha <tuh> balik itulah. Ya. Eh? Fikih yang itu tentang Azan itu kemudian <tell> <tell> eh, uh, sah pertama jadi kait jadi kait lah. Nah masalah sah dalam berjamaah sah yang pertama ada kaitan dengan kehidupan seluruhnya kehidupan seluruhnya manusia ni sah yang pertama ni. Eh, uh, lepas tu datang awal apa nama namanya ke masjid. Uh, isu datang ke masjid uh, berjamaah itu. Negera ya, ha. uh, ini yang dikemukakan ini, ini yang diketengahkan oleh Rasulullah ini ada apa zaman sekarang ini apa masalah uh, untuk menjadikan masyarakat Islam tu masyarakat berjamaah nak memasyarakatkan umpama sini nak memasyarakatkan. Surau ini. Dan me, mensuraukan masyarakat. Memasjidkan masyarakat itu. Memasyarakatkan masjid itu. Masjid itu kering saja. Orang tak peduli pun. Macam mana nak memasyarakatkan masjid itu. Tak <coughs> nah, itu. Kemudian dari segi waktu-waktu penting. Eh, yang disebut dalam hadis itu Aisyah dan subuh pertemuan pertemuan manusia di waktu-waktu yang amat penting, waktu Aisyah waktu subuh eh, Allah Ta'ala boleh bagi waktu Zuhur eh, hebat eh, waktu asar eh, siapa yang wah waktu asar pahalanya satu lautan ke apa semua ha Tidak. tapi dipilih waktu isyak dengan waktu subuh. contoh bale bk apa kaitan dengan kehidupan aku ni ataupun masyarakat apa masalahnya ya yang ada itu ni saya inginkan ada Orang-orang orang Yahudi eh, Telah menganalisa dan mengatakan Bahawa Kalau waktu subuh ni Orang Islam berkumpul di masjid penuh Di waktu subuh Dia kata kita jangan halap nak mengalahkan orang Islam Apa-apa hal pula tu Waktu subuh setiap waktu subuh orang Islam mampu berjamaah, berhimpun di masjid penuh macam hari jumaat maka Yahudi jangan harap nak mengalahkan orang Islam. Uh, jadi dia cari jalanlah. Macam mana huh? macam mana nak menghalang tu? Nak menghalang supaya hati-hati manusia itu tidak bertaut. Nah, uh, hati manusia itu tak boleh diikat. Uh, Al Islam tu tak terikat antara satu sama lain dan berlilba pecah-pecah. Uh, uh, tapi kalau subuh tu, subuh waktu subuh tu dia ber, bertauh hajinya dia akan bersepadu maka musuh-musuh Islam akan uh, gerun, akan gerun. Uh, dari itu antara uh, perkara yang barangkali uh, boleh kita nampak. Uh, yang uh, semasa uh, dan apa rahsia-rahsianya Tuan-Tuan uh, boleh cari lagi lah, buat maklumat-maklumat dan uh, daripada hadis-hadis yang lain ataupun kitab-kitab yang lain menjelaskan tentang uh, perkara yang sama jadi mudah-mudahan itu dijadikan satu agenda untuk uh, kita uh, memastikan bahawa Islam itu uh, dia beromba dan mengambil berat te tentang Beberapa perkara yang dikemukakan Boleh uh, Baginda Rasulullah SAW Dan anggap itu satu-satu sunnah yang utama Sunnah yang utama dan, uh, Kalau tuan-tuan ambil sugi itu Itu sunnah sugi. Tapi kalau bersugi Semayang kat rumah <tuh -tuh -tuh. Sugi hemat beli mahal sekali itu. So, di, tapi sembahyang di rumah. Nah, itu mana saya fikir itu. Nah, ataupun simpan janggut. Panjang. Le. Boleh buat sapu meja. Janggut dia panjang. Sunnah. Tapi tidak berjamaah. <tuh> Tentang sunnah yang boleh <tuh> bawa ke... <tuh>. ...liang lahat. Sunnah yang boleh bawa ke liang lahat, simpan nyanggut. <tuk> nyanggut ni bila dah mati, orang tak akan botong. <tuk> Dia akan bawa sampai eh? sampai ke liang lahat. Sunnah. Uh, tapi kalau kita kat sunnah itu, sunnah yang utama berjamaah itu kita tak jaga. <tuk> uh, itu yang maksud saya, mana supaya kita fikir, fikir keutamaan dia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi hikmah kepada kita. Bagi ilmu lagi kepada kita. Untuk kita menambah amal dan insyaAllah akan memperteguhkan iman kita dan ketakuan kita kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Wallahu'alam. Aku laku laku laku. Astagfirullah. Assalamualaikum. Wa rahmatullahi wabarakatuh. أعظم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الشرق الأنبياء والمرسلين والأله وأصحابه أجمعين اللهم رزقنا الفهمة والعلماء والأقلم والأحكمات برحمتك يا أرمى الرحمن ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وذلحمنا لنكون من خاسرين ربنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا أذب النار وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه أجماعين والحمد لله رب العالمين قبل الله